سورہ منافقون کی کلچ مخ کی سورہ جمعہ کی ترغیب و انفاق تاو عمال و صالحوتا او دی سورت کے ذجر دے داگی بخالاو چینفاق نکی انکار کئی اول باب اتو و یا دے او با دی که منافقان و قبائح زکر کئی اتلس و پوری ادو امباب تر اخیرہ پوری دی حقیق زجر دی پیست احباب د دنیا او بیار بسی ترغیب دی انفاق بی سبیل اللہ تا <تصفح> کلا چرشتاتا منافقا نوای چې مونږه ګواہی کوو چې بشکره ته خامخاد الله پیغمبري ته منافقانو مخامخ خبره دومره مضبوطه خبره والله اعلم ان کل رسوله اللهم په دې باندې پويږي چې ته الله پیغمبر دې کې شک نشتا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَازِبُونَ وَاللَّهُ گَوَائِی كَي چدا منافقان خامخا دروغ جنزی دی. دیستا مخ کیسے ہوئی تاتا انور پوزل کی نشتا حداد آغی لَكَازِبُونَ خَبَاسَتُونَ ای قَبَاحَتُونَ ای دو ایم. اتہ حضور ايمان نام جنتن دین ویلی قسمنا یو ډال چې ځان په دې سره بچکی پسو دوان سبیل الله نو مانا شو د الله ذیننا بن شو محروم شو ان هم سامکانو یعملون به شکه دي چې دي ډیر بد دیار کار چي ایکی دی, دی ولې منافقان شو او منافق چاہتا ہوئی؟ چاوالو ایمان روڑی مسلمان شئی؟ او بیاروستو او کاروناو کی چاہتا کفری؟ ذالک بیننام آمانو دا زکاة چی دی اوال ایمان روڑا سم کفر و بی کفروکا فتو بی آلاء قلوبیم فسو مو رو اول شدی پزرونو باندی ناگل اللہ دنیا کې دا سزا ورکي فضل ول مہر وی ناګبندې هدايت بنشي فہم لا يفقون تین پوي ګپيمان او پکو فرو دې سره څه مطلب ني وي ويزار ایتهم کليچ تووي ني منافقان الله راتوږي وکاج سامم خوشالي و تعالی راذذيب بدنونا چله وله داسې دنونه صحتونه ورکي طب حیررانې دي ته و قولو ک خبره کوي تتسمع ل قو طب غک دی ددي خبري ته چې څنګه ظاهر کې اولهله ډی خسا او بدن ورکې خبره هم ډیر تییمتیکان نام فشبم به الله وی دا خواغ لرګی دی جدرول شيوی نوړطا چه دینه دنیا کې نور ذخیر کار نه کیه اگر ارګی چې دا نوې سنې جوړيږي او دیوال ته تکه یاشي وی چنور نور پسې وکی تم ناکه کانه خلا خوشوب اگر لګی لرگی... <تصفح> مسل نه دی د کوي چې و مجلس ک ناستو ډډه به خاامموخواوالی و بالخ بدي لپ کارو که نه یخسبونه کللهحتېلییم چې کلی اعلان کېږي د جدو په دا افقان ووي چې د زمونږ دپاره اعلانو کو کله چې اعلان کېږي نو د پهځان شکی شويګمان کې د هرې چغی او د هر اعلان په خپل ځان باند د خلله کنا کې که نه ځانو تمم دیله عدو دا دشمناندي الله و ف غبره نه غان ساته دکاره دشمنان نه غځان ساه لسان یا خو پژند شي نه خو پیند نه شي نه نو نه بړې ځان سا قاته لهم الله الله د حالاق کې انا یعفه کون کمپل اولتکلیشو و اذا قیل لهم کلچوویلش دیتا تعالی و راشه یستغفر لکم رسول اللہ چه تغلطیت نوشی نصحاباو باتوی چراشه تو بابا سیل او پیغمبر بادل بخنو واری کن چه بخنو واری استعود دا پارداللہ پیغمبر گناہ دا نشوی دی لو وو دونا دا وم کئی. منگا نشتا دی. و ورؤوسهم نووالي سرونه خپل انکار کوي چې نا مونږه ولې په ځان نه شغخته بخنه پر ایتوم ونی بدیل رې سدونا چې اوړي د پیغمبر ناغم مستكبرون اړیر لوی کوي چې مونږه جات نشته سوال علم برابر د پدی باندې استغفرت اللهم کته ته بخنه وکي ام لم تستغفر لهم که بخن اوتا نکه که دعاو لغواڑه که نغواڑه لنیا وفر اللہ و لهم چره اللہ دی تمافی نکه ان اللہ علاہ دل قوم الفاسقین بشک اللہ ادائد نکی داست قوم کافرانو پاسقانو تا اوز د دیگا خبری ذکر کئی چکڑی وی پیغمبر پا حق که ابی اے درو انکار کاؤ ا موږ ندی ویلې تبوک ته جتلو زمو منافقانو ویلو کله مارګروتا چې کلمون وزنیه توافس راشو ته په دې صحابو باندې با فالخير خیرات نه کوم بس دیو تنشینو زیبنو دی او دهم ویلو کومه په شمدینه تا دولن بے کار بدا چی دا زلیل خالق بطین و باسو امونگ با پا کیوچ سکت دا مونگا ازتمنیو دا دوارا خبر نبیل سلام ته چارا او رسولی نو دی راو غختو دی چورلت انکارو نه نا توبا مونگ باولی دا سو هم اللذین آداغا کسان دی اقولونا چویلی لا تنفقو علی آمانوین دا رسول اللہ خرچا مکاوئے خیر خیرات موږ وای پاوه چاچره الله د پیغمبر سره دیره دی او مسجد نبوی کې صحابه کرام حتا ان فدو درزید په ارزې په مها چوتخ دی مدینه نه الله جواب کوي صدا ډوډه تا کردا ولل الله خزائن السماوات والارض الله ارضی خزانی د اسمانو او د زمکو لیکن دا منافقان لایب قهون ودین پوئی گی چه رزق اللہ ورکی یو دا خبر او عبدالیم یقولونا اوائی دیل الرجعنا الیل مدینتی کمون وپس شود تبوکنا لا لیوخرجنن العز من هالعزل نخام خوابو باسی عزت من خلق دا مدینی اغزلیل خلقو لراه عزتمن من تا وی او ذلیل پیغمبر تا وی وللله عزته ولرسوله وللمؤمنین عزته الله سره ده عزت خو پیغمبر لره ده عزت, لر عزت مؤمنان لره ده ولیکن منافقان پدې نه پويږي نو د ذبی خباستونا قباحتونا انو اخر کې ترغیب ذکر کې انفاقتا ایمان والا اولادتو لیکم اموالکم ولا اولادکم اقافی لنکی تاسولا رمالون استاسو اولاد استاسو عن ذکر اللہ تاللہ د دیننا تاللہ د عبادتنا چیزا نپاتشی ومین یفال ذالک آغازوک چیزا الخاسرون دا قسان توانیان شو وان بقوم ما رزقناکم او خر چکے نه ناغی مالنا چی مادر تاسولا من قبل اینیات یا حدکم الموتو مخک مخک دا مرگنا فجون باندی مخک ردینا چی راجتا استا مرگ فیقولا او بیاوی ربی لولا خرتنی ای رب زمان ولید نرست کولما الاجر قریب یونی تین از لگر وزی با دی اللہ احسار کلیو کړی ما کلیو مارو چه ماسو چل کلیوی فا اصدقا ما با دیر خیراتو نکلیو دا ذان نمخی مخی با کم من السوالحین او زبا ام دا صالحان و خلقنا ما با سم کلیو خوالا تا تلوارو کلیو او ما لده وخ نور را نکو ما زبا سوکا ما نللا جواب کوي ولا یؤخر الله نفسا چرې الله نرسته کوي او نفس لرا ایس نفس لرا اگر که نفس ته پیغمبري اذا جاء جلوها کله چې وخراشی نه تراشی الله خبير بما تعملون الله خبر ده په عمل چې تاسو او دیوژن په باندې فصلی نو د نبی صلی عمر معلوم کړئ دې سوراتنا دا سورته منافقون په دې ترتیب کې 63 ته او دی کې وي جلې یو اخر الله ونفسن اشاره کوي چې امراد نفس ته پیغمبر دې او بس د قذریش په تکال عمر او 63 او نشو سورۃ غابن تپدی مزامینو کې آخري صورت ته چې انفاق اوه ناول پکې مقاصد ذکر کړي چې مخ کې انفاق او jihad ذکر کړل د دې صورت کې هغه مقاصد ذکر کړي چې دا غې ده 파را jihadum کېږي انفاقوم کېږي توحید رسالت او صدقات قرآن او اسبات قیامت څلور او مقاصد به پاول په باب کې راجم کړي پله سو حياتونک او بیا دل سنت راخره پوری هغه مساله ده انفاق فی سبیل اللہ په شان سورہ حدیث او ترغیب ده اتباع دا رسالت ته اتباع توحید ته او زجر ده حباب د دنیا باندې جن نمام والکم او اولادکم فتنه نزول کې په د سورہ تحریم نه بسماللہ الرحمن الرحیم اصبحوا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض فاکیوائی اللہ لراغ سوک جباز محنو کی دی واغ سوک جباز مکہ کی دی لہو الملک ولہو الحمد دے اللہ لراغ اختیارات تی بادشاہی دا دے اللہ لراغ حمد و صنا دی او پار سبان قادر دے وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مَعلاً باندی باندی دی و الذی خلقکم الله ذاتج تصفیدا کڑے یو شانتی په توحید باندې په حیترت باندې ومنکم کافرون ومنکم مؤمن نطاسو دړل شوې بازی پتازو کافران دی او بازی پتاسو مؤمنان الله او دا سنوي پیدا کړی والله بما تعملون بصیر الله سبحانه و تعالی ملون رزون کړي خلقت سموات او ارض پیدا کری اس مانو ز مکا د خپل حق د پاره تاسو تسلی شکلونه درکړي وی به احسن صورکم مدارچانه خستکړي وی شکلون استاسو ویل المصیر او ذل ترات للی سنگئی چه قدرت تی نوز علم اثبات کئی پوئیگی اللہ پا آغا سوج باسماننو او پزمکا کی دی او پوئیگی اللہ پا آغا سوج تاسوی پت ساتے پڑننو کی وما تعلنون اوائی چه خکارے کوای اللہ پوئیگی پا آغا رازونو دسی نوبان دی علامیاتکم نباؤ اللذین کفرو من قبلو اے نظر آغا لطاستان خبر او حال داری کسانو سانو چې کو پرې کړو مخکي فزاق و مخ وبال امر هم ویسا کو سزا د خپل عمل دنیا کې فزاابونه رالو ځکه آخرت ته نم نخلاسيږي او دې لپاره عذاب دې دردناک دا دنیا آخرت عذابونه په ولې راځي ماشو ذالیکا بانو دا زکه چې شاندار دي کانت تاتیم رسولو هم بل بیناتیم راتلل بذی تا پیغمبران دادی دا دا و دغس اخکار و مسل حقیقت او دلیل و نصر فقالو او اوی دی ابشارون یهدوننا بند بازمونگ هدایت کئی ولی مونگ پخپل بندیان نیو پیغمبران نینکارو کولی وی دی باشر دی <تصفيق> <تصفيق> او بشر پیغمبر نشی کېدنه فکفرو نه الله وي په دې کافرانو شخه چې پیغمبرانو بشريت یې نه مانو چې الله بار بار وایي جوای وای او ته چې زه بشري ما زه ما وایو او وی نه مونږ بشر پیغمبر نه مانو کا وتولوا مخي واړو د پیغمبر نه واستغنى الله او ذا الله حاجت نو دیته څنګه دی د پیغمبر نو مخوال او هغه ضرورت و نه نو الله د غینه مخوال او چې زموږه تاسو ته حاجت نشته الله ته نزان به پرواکخه ولي والله غنی حمید الله به نیاز زده دی ان ځێر په انکار ز قیامت زام اللذین کفرو اللہ یباسو دیر پا دعویس روی دا کافران خلق چیدی بچری نشی جو اندی که دے بیا چری قل و توایا بلا ولنا و ربی قسم دی پا خوال رب باندی لتو باسننا تاسو بخام خا جو اندی کولش ہے سم لتنبع انا بمعاملتم بیا تاسو لخام خا خبر در کلیشی پاگی عمل چکڑن دی وزالک علاللا یذکر فاللا بان دی اسان دی اوس ایمان وراله ای پاللا بان دی داغه توحید دا دا بشریت و منے او په دی پیغمبر بان دی ددر رسالت و منو بشریت و منے ونور الذی انزلنا فقران الله وی چونه نازل کړی دی الله سازو په عملونو باندې خبردار دی يوم اجمعوكم اليوم الجمعي يتكاورات تراجمك إلا تحصله را فاقر وزد راجمكي دو في قيامت رضو في جمعه ذلك يوم التغابن في قيامت في قيامت روز دو غبن وده خلق وخكارش تغابن خو ان وداي چې کافران به وې دي مؤمنانو ته چې موږ سره هم ډېر غټه دوکا وکړه چې په خپل امان الله تیارې وکړه ایمان او راوړ عملونه وکړه دنیا کې زانن پرکو جنات ته لاړې موږ هم دغه سپری خو ذن جهنم ته وزو ډېر غټه دوکا امرا سره وکړه نوځي کې او تر ورځې ته غابون ویلي کنه یو دا مطلب دویم دیم کوم خلقو چدیتا حق نو بیان کړي نیوک کار کړي او د خپل ځان نه او تصویرو چدا د دین کار دے دی کې دومره سواب ده دې کې چې قیامت شنو به خبره الټای ناغیب وي دي تشریح لوي زو کار سره وکړوره دا دینه تاسومون ته وی دا دین دي دا سواب نو تاسوي دا سواب دي ډير خلکو سره دوکي شي وي او با قيامت کي خكار شي هغه څوک چې مانوري پ الله عمل کي صالح ماته کي ولري وکي الله ده تنه ګناحون او تا خلبه کي دلر هغه جنتونو ته چې ويي بلاندي دغه نهرونه هميشه ويي پاري کي هميشه اردا کاميابي لوي دي او قسان چې کفرې کړی او برې داو چې د روجن کړړی تونونه زمون نه دغهدي جاننمیان همېشب جان نم کې ډیر بد ځای درات لو دے ترغیب انفاق تا صورت چی دی ترغی ب پااکته پهشان دصور ح چلتهویللو چې دامال د دی د پارې یخ دی چې په ما به ح سره ځي او ددي پووج باندې اسانه بشي پله ووي ما سوابا می مصیبت الا باذن الله هرڅی سم مصیبت په دنیا کې مگر د الله په حکم سر رسی چې دا هغه او دا هغه په حکم سره لري کیږم راولیم هغه لري کیم هغه ومایومن بالله یهدی قلبا او دا غوې د پرمال سبب نه چاسورمالي نوځه آسان وبشي په الله رحمه په بل خبر آسان کړلې په مالنا هغه مېلې چې چا باندې سخت رااله نو دي وي جنال الله وانای راجعون او وصاله په آسان کې او په مالنا ساني وي ومن يؤمن بالله هغه څوک چې یقینو کې په الله باندې توکلو کې په الله باندې او ان لله وی یہ ہذق قلبہ اللہ دا غزلته ہدایت کو چاچہ دا سووی زلوہ لم مضبوط کو چې زلو مضبوط شي نوکه حادثے یومہ کنی دا پروا نه یی دیمان خدا غ سماره دخه تبیا واستاپه ایس باندې پروا نه یی یہ ہذق قلبہ الله ہدایت کی دا غزلته زلوہ لم مضبوط کی هغه بیا دنیا په دی پریشانو سه کار نه الله پار سباندی پویگی واتوی الله واتوی الرسول دا دی ایمان معنا کئی خوا چی ایمان سمت لب اللہوی تابداریو که زمان دا حکم تابداریو که دی پیغمبر فین تولی تم کمخلو فین نما علی رسول نل بلاغ المبین نبیشکا زمان پا دی پیغمبر باندی رسول دی خکارا دا غنو رضی مواری نشتا انا لازم هغه ته پوس کې استاسو نه و ته پوس کې البلاغ المبین څه شی دي زمواري چې دې خکاره ورسې یا څه الله لا اله الا هو هغه کلمات توحید د کنا الله غزاد ته جنشته حاجت روا بغیر زده خاص په لابد توکل وکي مؤمنان زجر دې په استهباب د دنیا چې دنیا ما له اولاد ځخلوځ په سبب دو گمراهې شو یا اي اولذينا امنو ايمان ولو ان من ازواجكم واولادكم بيشکه بازي د ازواجو تاسو نه د خدعو تاسو نه او د اولاد تاسو نه ټول نه ټول خداسو نه دي بازه پکی دي عدو ولكم چې تاسو دشمنان دي څوک چې د غریب پوجا تاسو د ډیرو کارونو نه پاتیشوي څوک به د جهاد نه پاتیشو څوک د هجرت نه پاتیشو د دینه سنو شو کول نه دي ته ونیر نه راته څوک به د حج نه عمره نه دین نه پاتیشو تمه له اولاد پوجا باندې نشو خوځې دې ته نه ها ولیدا استادو په دښمنان شو فحظروم و دینا زان بچ که دشمن نخلق زان بچ کهی که نخواب و زان بچ کل سو دی آقا دا دی وَإِن تَعَفُوا وَتَصْبَحُوا وَتَغْفِرُوا دیتا باگوار سوائه نا آقای نخو بلا مصیبت جوڑ شی چڑیرو آقیوی چهر دا زمان دا دشمنان دی پا کور کرا تا دشمنان دی تورا راواله الله و اینا د دښمنۍ ډیرې زه هم چې کمه شي او ختم شي اولاد پسندا او دښمنۍ ډیرې نه علاج یې زده وئ ان تعفو دې تبا د دې غلطینې نه مخ اړې صبح توینا تصبحو معافي وکوي دې تا مخ باړې دې د غلطینې او تغفيرو او دې لپاره بخنه وغواړي د او تاسو واخ به وسرته را وایي چې دي صحیح شي استاسو په لارشي دغه قران کې داشته دي کناخه چې کارسومره اولاد سرکشي ولیکن په قران سره داغي اصلاح کین نو به شکه لا بخشش کوونکره مهربان انما اموالکم واولادکم فتنه پښه کډه مالونه تاسو او اولاد تاسو امتحان, امتحان, سوک سوک نا؟ امتحان اولا دی امتحان کې څوک پاسی څوک پیل شکنه بلای کوشش کاه چې دې امتحان کے ځان کامیاب کړي والله ان دو اجر نازیم او الله سراجر د اړیر لوی چې هغه نه پات نشي دې اولاد او مال پوجا باندې دې خلکو نه پات شو اجر عظیم ده الله پاک شر دینہ قدیم ال اولاد پوجا بندي ولی بی زای صرف کړل فقالت زینو کی مستعمل کړم فتق اللہ یری ده الله نام واتم سمرج استاست طاقت کیگی واسمعو او دا اللہ حکم قبول کئ واتیو تاوی یوتا وانفقو او مال خرج کئ خیران لانوځه کوم د ستاو ځند پر ډیر بهتار دي کوم استاد مل استاد الله حسن لال او دا استاد پر اخرت کی فکر شي هغه څوک چې بچکل شه د حرس تخپل نفس نه اولایک هم المفلحون دا کسان کامیاب شو دریم ترغیب خوشند سورې حدیث ان اللہ قرضاً حسناً که قرض ورک اللہ لرا قرض خیستا یو ضعفو لکم اللہ بیدو چن کی, کی او بخنبو د گناو نستاثلہ واللہ شکور حلیم اللہ دیر قدر منده اقبلو بندیان دا عمل قدر یو عمل سمر سمراجنہ سوابونو اور کئی حلیم اور دیر صبر ناک دی کسو کا عمل نکینغه نو کین اج سو کا عمل کین داغه دا عمل قدر کین عالم الغیب و شہادتی پویگی پخکارا و پټبان دی العزیز الحکیم هغه ذور و رو حکمت والے دین سورت طلاق کې او تحریم ضوالو کې امور انتظامی بیاننه کمه صلی ذکر شو په دې تو صورتونو کې لحديد نه تر سورې تغابن پورې انفاق نو صلیانه بل عزت انسان تا عمر تنظیمي ذکر کوي چې جهاد او انفاق کیږي فل چې سړی کور سامي نبي ارش کول شي چا کور سامي نو هغه پکې نی کومال کوي انفاق کوي اخرت لپاره کارونه کوي نا کور و پسواني سميږي نو سورۃ طلاق کې داویډ په اړه امور انتظامیه ذکر کړی دي فلم پینزلس اوامر الله ذکر کی په بندیان اوامر او بیا ور پسی ذرې نواهی او پیار په صحیح د تقوا امر چې تقوا کوي د تقوا ثمرات خې پینځو نو سورۃ مطلب چې د ذکر تربیته او تنظیم وشي په صحیح طریقه چې مسلمان به کې تیر کړي هغه ژوند چې د الله زړه زاړې حضور کې فضل سورۃ زہر نه ده بسم الله الرحمن الرحیم یا ایو النبیو خطاب پیغمبر ته دی او په دی طول و احکامو کے امت مخاطب دی امت تا ہوئی اذا تولکتو من نسا کل جتاسو طلاق و ارکوی زنان اولا نو طلاق و نا خبر یہ اس خبر ټول په گم کې کے مبتلا دی خواب یو دا دنیا کی یا غذا چې چیدہ طلاق سشے دی دا دی سطریقہ دا دې توولو کې صورتي نسائي لکه د دې دا مسله ده فطلقوهن نو اول خبره دا ده چې خامخاسته سویرای دې نو طلاق ور کوي د لرا لدتهن خدا س وخت کې چې هغه کې طلاق ور کول که کنه تو دې تنو ګور خبس کو جایزي کنه وتلاق پسوږیږي از دې ل عزتهننا په دا څو وخت کې چیروستو عیدت او شمارل شي نه غي تو ویل شي د پاکوالی زمانہ تباول تپوس کې چې د پاکوالی حالت یې غي کې وتلاق ورګه انده تپوس کوي وز ور خوشي کې پینو اتن نه چې دا غي مونږ قزا ده کشته ده کڼشته ده بس په مخه دا تلاقې دا یو امر شوه په تلیکو حنا لعزتهن طلاق ورګې حال کې چې بیا ور پسې عزت پورش کنا ها دا ته پاکوالی زمانه وی واحصل عزت او پورکې عزت او څنګه الله ویلي مخه بقره کې تیر شوی چې ثلاثه قرؤه نو دیکم دیر خلق راګیر گیر دے ادو صبرونه تا صبرو نو کی بل تیوالا کی فتق اللہ و یری گید اللہ نا ربکم جستا صرف تخرجوهن بل امر چا عیدت کم از کم دریمی اشتی دی نو دی کور کې کور کدا دریمی اشتی تیری کنا موبا ساديلهرامن بیوت نه د کورنو د دی دینا نو دی خیال چا سااتلی دی بس چېخواښې په مخبان ځ پلار که د کار پله دی خو ولهوجدي دی پهپلو ځي الله یادتی نه پژې موبا نه هو دی په دی, دی کور کې سم وښنتی رئ جګړی کوي کنزلی کوي بیا دبي کوي بی د خللاقی نو بیا ٹھیک ده دا اوس بیا اوس رشتہ دې دا دیکن بیا کن به خیر دی خر وتلکه حدود الله اذا ذ الله حکم دي نو سی یاواز مکه هغه څوک چې تجاوز کيده الله د احکام او نافقت ظلمه نفسه نو په ځانې ظلم وکاله وی ځانې ګناغار کړه سره دا جمهور واخ ول الله ولي مقرر کو اتلیا کو نفس چې دریم یاشته یو د دې لا تدری ځان نفس نه پويږي لعل لا یحدث بعد ذالک دا امرہ شېت چې الله سنوي کار پیدا کې پس تدین پیدا کې الله پس تدین نوې کار نوې کار سي چې له یو بل سره نږدې شي او کور جوړ کيو او بس خپل خبرو خبرې په ایمان نشي پهذا ج نه کله چې دي نې غ خپل نی ټیته درې میاشتو پاتی لږ وخت پاتې فامسی کوهن ب معرووفین یا خوساتهدي ل خ په عزت سره اوفاري کوهننه او یاده ک ل په عزت سره کله چېواې راځ که کور نه ادب تهلی او تبر ته خبر نه ادب نه دا خبر ادا جزای ودا سره راضی چې دوا تنا مشران انصافدار دار او خیر ابر اوستې شي چیرې بس الله تعالی ودا وسې وا او زمون کور سمران نه نه مونږ نن دیوبل نه تا کوم تاسو مراوسته کنا چ تاسو په مرسته مونږه دا لوخه لرګې ا د پتیلې ماتلې ا د کې سړټي مې سړټي ماتې کو زوی من زویات لن منکم مونږه من یوته تناټلېو واشهدو زویات لن منکم او غواهان راولې ذین صافدار پتاسو کې کی ا کینو واقعم شهادت ل ال او گواہی قائم ک خاص د الله در داد پاره مشران وداسی چری وګوره نقصان نه یی که انصاف دار صالحان وای چری تاسو تاسو له تسلی در کی چې بس ګوره خیر دی الله پاک خیر واچیو دا بل لا سزا سے منذور و ذالیکم یعذبی پدې سراواز کول شي من هغه چاته کانه یومن باللہ او یومل اخر ی صحیح مسلمانی کنا نو په قران عمل کوي ا و دې ته هم ګوري تپوس وکړي چیرې زمانه ده تلاق قضا وکنه ده زکه حضرت عمر زی تلاق ور کړیو کنا او احنه ده تلاق نو بیلی اسلام ور تبی بیا تر چه بیا وقی نو بیا تلاق و دا خو بیدت ته داد آقا چاہتا اللہ واضد کئی چه سو ایمان و سو اسلام خوبکیی کنا چه ایمان نوڑی پا اللہ پرد داخرت و من یتق اللہ او اگر سوک چه دا اللہ نجریگی یجعاللہو مخرجن نو اللہ بول اللہ رگوری دخلاسی اللہ بول اللہ رگوری دو وطلو دسشینا د دنیا د سختو د دنیا د ناچارو او د غریبه او د فقیرانو په دې اوسلې نه فقیر کیږي کورې روان شو نه او د الله اختیار دی الله ويته صحیح کارو کان نه الله وتال الله رغوري طلبکار سم کی کدا غ زین نو نبلځه کی وستارشتو شيو اږي کوي الله خير او برکت واچی پتہ تقوا کا توله خبره تقوا ده اوسو چری دلنن نو ګرځي دا غو پارازي دوتلو د مصیبتونو ناز د تکلیفونو ناز د جګړو د جنگونو نا یا یال او مخرجان والچه تقوا غو پکیګه نه او تقوا دې تنوي چې ته په دوکشه الکه لور دیول ور کوله دې سړيله و یرمه ته خدا څخه کاري د لکه صحابي نو تاسې چګیره او ځکړاو اتارهول غول او اما سوکه لاس کی واسته نو تاوی دا صحابیش ته دا غنې خبره غو کې ست تقوا ده یو سړي کې څټ کر په خوره پور رسیدلې ناو کې تقوای د دې تو کک کنه بیمه صحابې لور ورکل نو سور تیر کوای میش کدوہ ومن يتق الله تقواكم دماؤه ويرزقهم من, من حيث لا يحتسب اور رزق ورکه الله ذلدا طرفنا چی ګمان بیني تقوا کی ذمره کمال له نه سمرات بیان ی جله و مخرجا یو یرزقه دو اور ذری رست راضی ومن يتوکل علی الله فهو حسبه او غسو چې په الله باندې اعتماد وکینو الله ولا کافی دی ان الله بالغ امره بیشک الله خپل کار باندې قادر دی هغه کار پني مخینه پری دی تا په شانته الله رسول کې خپل کار لرا خپل حتا ارجعل الله لكل شيء قدر یقینا الله ګرځولې هر شی د پاره قدر پور اندازا اطلاق دغه قدر دی چې دری ثلاثه قرؤ له وحذ مقرر کړل او که چیرې سړی ته شو مرشو هغه ځک طلاق نو ور کول خوصه موت راغې نو د هغه د پارا سولور میاشتې لسر د مقرړ دی د کل شي ان قدره او که چیرې په داسې وخت کې موت راغې یا طلاق واقع شي چیلته کې دا غوځي امید نو بس هغه د بچي پورې خبره را اگه در پاره ندرید یا ننست یا نشلی بعد خود که اگه شو نویدت ختم شو، خزازاد شو وره ارشی لالله قدر مقرر کرده به کلیش این قدر آن او ساگه زنانه ایچه اگه بیماری نرازی نو اگه اپسنگ شمارکی سلاسه تقروع اگه در پاره حکم ده واللاي او غزنانا يا اسنا جنومي ذ شوي دي من المحيزي غ خپلې بيمارې نامي نسائكم مستصو مسلمانانو کې او طلاق ور کړې شو اينر تب تمکه جې رستا سو شکي شو درمیاشتې بس پمټا ګور ا والله او غزنانا لم يحزن چې د غي بالکل چری بيماري ناراضي پیدا شې او ځوان شې او ګډې شې بالکل بې عذيبه کې داسې کنه خاډو خبر نه دي دینه نو کاږي سره داسې وخراغه تلافو نارغیم د قدرې میاشتې دي کنه حکم یې غږې ولای لم یحزنا مبتداشتې او خبر یې غږې چې عزتهن سلاستاشورن و اولاتل احماله اور زنانا جئ رحم الوالدي اجلهن لا يعذ الذال ان يذان حملهن جوزي کي خپل حمل نو بس غوخ سره خر جوز بس عادت ختم شو درېما سماره د تقوا او ميت تق الله وسو کيږي يجعل له من امره يسرا نو الله اغله ز خپل طرفنا سانتيارا ولي سختی بي چري نه ا سنت یار او دی تعالی الامر الله انزله الیکم دا دل الامر دی چې نازلویې تاسو ته نازلویې کو او میت تقلا او دا اخیری هغه څوک چې ری د الله نه یو کفران او سیئات هی نو الله داو و یوزم له اجرا ا کنی کمل کړي دا اجر ډیر زیات کی دا تقوی شو شکا نخوا دا غزینہ چیجا اللہ مخرجن یرزق من حیث لاح احتسب اسکنون نا من حیث سکنتم من وجدکم ویلیو چی دا کورون نبینو باس ہے کنا چی کی کنا روڑے با خوری کنا نو دیل بسنگا راشن ورکول شي نه الله وی چې څنګه تاسو خوره بس فلزانت وګوره څوک نتو ورکه دی لپاره دې کور کې څنګه جتا سو پدې کور کې او سمې وجود کوم د خپل توان مناسب الله تعالی ته نوې چې دیل بچرګانه لاله او خپل ساګو پېتی خوره نجست تخوره نه اوب دی ولا ضارون او ضرر مر سره دی ته لتضیقوا چه پدی بانده جوان تانگ که چه اوزی چو مونگه نا وین کن اولات حملن او کچروی دا زنانا حملوالا فانفقو علی اننا پدیم خرچکوئے تراغی پوری یزان حملون ناستاس و امانت تے و دیو پل حمل لرا هانو وسد معشوم مسال دا نا اللہ یو کداوی چې زواله تربیت کوم نو ډیره خاله خبره وسروکې چې دې زوارو د دوو کالو با څمره پیسې غواړي نمخ کې ولا ورکه فین ارزانکم کذې ستو ده پر رضا اعت تربیت تربيت کې د ماشوم فاعتون نو جورهن اور کې دي تا خپل مزدورې د دوو کالو کې یو لا کې کار سورې حساب کتاب وکه و اتمیرو بینکم بماروفو مشوره او کې خپل مينکی په صحیح طریقہ وینتا او که ستا اتفاق را نه وي چې تاسو ویناو غینم په یو بل سختی شو روکړه تعاثرتم بل سره سختی شو روکړه فستور دی اوله اخرى نو په او تربيت پور کې دي معشوم لره بله بلې وسو کوته ومز درې پوجرات سره ونسی فزتوذعو له القران لي ينفقو ساعتين من ساعته خرج دکې مالدار سره د خپل مال مناسب او منقدر عليه رزقه او اوس چي تنګشي وي په غ باندې روزي خپل مال ډېرني فل خرج کې داغه مناسب چې الله ولا سو دي لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا الله تکلیف نور کیو نفس لرم مگر اغه چله ول سورکړي ناغه مناسب تنغړی اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا الله براولی پس د سختېنا سانتیه د خپل ارزبیلی چې دا سختو ټولو مرني وك من قريه تن او ډير داسې کلو نه عطت امر ربیان سرکشي کړي وا د حکم د خپل ربنا نا ورسله او د پیغمبرانو د الله نه فح حسبنا حسابن شديدن الله يمو له په دنيا کې ورسره ډير سخت حساب کتاب وک و وعذبنا عذاب النكره عذاب مورګي لر عذاب ډير سخت لکه مکی ولو کنه چې پیغمبر سره دشمنه کولې او په قلاله نه پرې خوده الله سره سختي صاحبونکو په بدر کې سو قتل کړو لوځه لو یو کول نه دي دی. تاسو ډېر کلیو چې مو سره دا څه کړی ویخه فزا قطوباله امر یاوی ساکو سزا د خپل عمل وکانه عاقبته امر یا خسرا او انجام د عمل د دی دې ډېر تاوانې شو چې تا قوانینو دغاسینو تیار کرده دی اللہ دیده دی پارا عذاب سخته نو معذاب ام عذاب اولتا ام عذاب بیاوی فتق اللہ یاولیل الباب دا نو یری گئی اقل مندو اقل منسوک دی اللذین آمنوا کسان چی ممنان دی اغیط قد انزل اللہ ویلیکم ذکرا یقنان چی اللہ نازل کرده تاستی او ذکر رسولا چیغا پیغمبر دی پیغمبر ته ذکروی اولی اټول ذکر ذکر وکنا داغه خو هر قدم د الله مسالاو د الله دین او تعالی رضا وب هر ځای کې داغه دا خبره او داغه خبره راغه ته ذکروی ښا رسولن یو پیغمبر دې عظیم الشان یتلو علیکم چې بیانې پتا سبان دی آیاتونه د الله مبیناتن هغه آیاتونه چې د توحید دی وضاحت کوونکې چوباسی اغا کسان چې مومنان دی و عمل کی صالح من الظلمات دیر و تیارونا الان نور رنا دی ایمان تا دی قرآن تا اغا سوک چه ایمان روڑی پا اللہ بانده او عمل کی عمل صالح داخل بکی اللہ دل رجنتون تاچی بایی گی بلانده داغین نهرون همیشه بای پاگی که همیشه قد احسن الله ولو رزقا یقینان چه اللہ خیستا که د دا پا رزقا ډیر ښه ستریز کولو جنت کې تیار کړل دي الله غزاد ته چې پیدا کړی دي و اسمانونه او من الارض مثلهن او زمو کېم د قسی ودی اوس په اړه الله په د بل لپاس دی او کنه بل شانتي ودی چې پکې هيسي جوړې کړی ملکونه پکې جوړ کړی 24 زادایو ایو ای ساغدا اگر الله تعلم لمزه هو ہی او طویلی دی کنه ها ا دې صلیپه دا کړی دی یتنزل الامر بینهم نازلی خپل حکم دی په میانسکی لتاعلم دسلی نازلی چې تاسو پوښی کنه پس باندې ان الله لا کل شی ان قذیر چې الله بار سباندې قادر دی وان الله قدحا تبع کل شی علم او الله چې د پارصه په واده د یو خبرو د پار الله د عمره تنظیم کړی دي چې د دا د زمکی ادا غرو نظر یابونه ته صرف دید پر پیدا کړی دي چله وي د بحل حکم را لېګم کتاب بنا ظلم اوږي کې بنور سنی سبقه 1 2 3 اوږي کې صرف دای چله پارصه قادر ده الله پارصه عالم ده بغیر د الله نه د چا قدرت نشته کا غاوث ده کاغ دا زمانی هر سوکچے دے بل چاہ سر اختیار نشتا کاغ جوگی دے کاغ بل سب اللہ دا نجومی بس یو الله سر او پار سالا پوئی گی دا قدال لاوی پیدا کئے دیا و آخرت بام خیستا شي سور تحریم کې امور مصلحہ دا انتظام یو چلا ذکر قل چکو را آری خبر تسوچ او فکر کوا ہے تا ګرانې خبري دي. کل لا تصویلی پاغه طریقہ باندې ښا او تقوا مې راوي په سوره تحريم کې همدغه حقوق بیانې زوژینو انتظام دقه دې بس چې کور کې او دوته نه دي چې دی جون خي نو کور سمده معاشره سعیده عمل سعیده اجددی او بل سر کاغذ شو کنه نو بس کور ام روان شا عمل روان شا معاشرام خراب شوا عمل کوم دا دیو جن نو ځکه دی کې حقوق الزوجین بیان کردی دی او د نبی الاسلام پا کور کی او دا اولی دا اغد کور خبره کردی ځکه هغه دنیا تا دیل را اغلیو نو اولی غخ کور خو شد ما کور کدا چل دی او دا پا دی طریقه اصلاح کومن نو تاسو ام پا دی طریقه اصلاحو نبي لي کم کما سکم نه ب بیان خوې اواری ویلې جدا کمره کور نه نه کور نو تمز دې نبی خوا کې نبی لي سلام با تمازګر زمان زنه پسو پټولو ګرځې دو یو لس منټه یوي سره یو لس منټه بلی سره یو لس منټه دورې چې بس ابل خو بیا رو جماعت نږدې کنا اترغې پوره پټولو ګرځې دو و یو ذل حضرت زینب کاریسار شدیرنو و چه بیا راته حضرت عائشه کراو حبسه کراو نو وقتاو دیتا پوسو کچیر دا دا و و دا کور کې دیر وقت واقع استاو و چه او تاووی چه اغی نبی الاسلام لگبین راستیو شرباتی و لکڑیو پک کلی و داگی بڑیر وقتاوستا د غې د یو لو سره سررف په دی بانددي چې دا پیغمبر ولی دي سره وخت ډیرره او ما سره لګ دا خوګنا نه دی دا خو د ایمان ته قاذا ده دا, دا خو د غې پې غمبر سره مینهو محبتو او په دی خوشالهوي چېما سره ډیرر و بل سره ړی په دواو سلا وکړه چېبی سلام راشي نومونږ بهتهواي ت تهوا که دب تهوایم. نه حضرت حفصه وی چې زبوته واینه چې ستان ده مغافي ورو بوین زیده حضرت نبی علیہ السلام به هر بویک خبو کخبنو خو جنو به ذات رونا ده خو نا چرار اندیو ته دراسو وی چې ستانه ده مغافي بوین زی یو بوټی ده مدینه کې ناغو وی چې دا ده خدا گبن کې وسه چلونو دغه د ګویندا مچې پار ارګوټی کینی دا په دالي بوم چې تناسته انده دی ګوین کې بس چالو اوی وی چې بیا وې نه خورما دا سورث نازل سورې تحریم نازل شو چې ته د بيبيانو بی د رضا کولو د پاره په ځان باندې یو حلال شی بنده تخوا دنیا په سیلاب کې مرزا کنه تاخنور خلق پاکی پرات دیخوا نتوم پاکی را گیر شوی چې تا تیمان سوبا جوڑا کلا ناغ خبر دیو کلا چه بس بیا بگا بین نخورم زینب کرا یا ایوان نبی و ای پیغمبر پاک لیمت و حرم و ولی بانده و زان بانده ما حل اللہ و لکان اغشی چلل استاد پارا حلال کرده او جائز کرده تپ تغی مرزا تزواج کا دا ته طلب کې درزا خپل بي بيانو دمر دربانګرانی الله غفور رحیم الله بخشش کوونکی ذ مهربان نبی صلی الله علیه وسلم د خپل خبره نو واپس چې خرم به ز خیر نو حکم راغی چې د دینه غسوګن جوړ شو چې یو حلال شي ته حرام وې نو دا غسوګن شو ستا زین خلاص یې اوس به کفاره ور کوي خذ فرض الله علیکم تحلته ایمانوکم مقرر کړل ساو د پاره رواوالد قسمونو ستا سو په کفاره سره نبی رسولان بیا کفاره ور کنو والله مولاكم الله ستا سو مددگار دی او العلیم الحکیم اغه لا پوزه حکمت ولا دا یو مقامله نبی اسلام په کور کې دا یو مساله پیدا شو ها <متحدث> ولیکن حلیه الله وکړو نو زه هم خبره کوي چې نبیلی اسلام دی حفصہ تا وی چې چاته وایما په زو بیاځي نفقره غبین نه خورما یې چاته موي بد داز دا ماستا ما خبره زبا حضرت او بل ته د حضرهې ماری په حق کېوي چې د خپل نمبر نهستې ده دا چاتهواته دو خبرې ته اوکړ چې دا به زما راضې تا سره هغه لګې د نو حضرهې شته و که نه چې دا خو س پربان د نه زما د ی. نو ځینبه خبر نه خوري کنه نو چې وی کړنو الله کوم راولې پیغمبر تا چې تاغه خبره ښکارا شوی ده هغه راز کارا شوی ده نبی لي سلام راغ نوغه ته زور نو کړو تا باندې ما پابند نه وې و وې اذا سر النبي او یاد کا چې راز کې خود پیغمبر راز إلا باز ی زواجی باز ی خپلو بی بیان سره حفصہه حضرت عمر رضی الله عنه حدیثه دیو خبره دا بچا تنو یوه نوه خبره یو غبن وا او یوه حضرت ماریه د جدا کولو فلما نبأت به کله چاغه خبر ورکو په دې خبر سره واظهره الله علیه او اولا پیغمبر خبر که پاگی بانده چه غراست کار شویده نبی اسلام السلام را حضرت حفظیل نعرف بعضه ها یو خبری و تا ذکر رو که چه گرتا خبری کلی ده بل چهتا و آراز آم باز او ده بلی ذکر و تا نکه ذکر دم بیاو اخلاق درانه ناغی غلط رکور نزغلی بس اشاره او چې چه انستان غراسک کارشوه ما تا گور پابندی او تا پابندی و نکلشوه فلما نبع احابیه کل چې نبی الاسلام خبر کل اغیل را چه انستان غراسک کارشوه ده نو قالت اغیل من امباکا هذا داتا تا چاویلی ده اغیل دا مطلبو چې دا باوتا حضرت اعیل شویلی نو ذکبه ده خبر شویلی نو ورد اغیقیده ده چې پیغمبر ده غیبونه نه ده خبر کنی بیا به علوی ورد اغیقیده ده چه ده خود نه ده خبر کنخوا اوزو کتی نه تپوس که چې تا تا حضرت اعشاء حال حالویلی ده من ام باک آزا چه خبر کرده پده قال اغیقیده نبعنی العلیم الخبیر نه مال اغزات خبر را کرده ده چه دا اغیقیده نه سپٹیگی نه فرس بانده خبر دارده نو زغی خو پدې کې ملامت شوې او چې موږ د پیغمبر راست کار وکاو او دا خو حقوق دي چې کومه ښځه کې تیر شي او چې فسالحاتو قناتات وحفظات للغیب نه کومه لخذی فغی چې د خپل خاون راز نخ کار وکړي ادي ښ کار وکاو حکم راغې دا الله طرفنا چې دې دواړو ته وایې دی پسی ورانتے انتا توبا الاللہی کتاسو دوارا عائشہ و حفظہ توباو باسے اللہ تا نو لازم دی پتاسو باندے فقط سغط قلوبو کمان نو کاغشیوی دی ضرور نستاسو او دا سی بندل توبا پکاری کانا مرمت بین کئے چیو شی کوکشی نو دی علاج یو دا مانا دا صغط خواه ادوه مانا که توبه و باسه تا فقط صغط قلوبو کما نو اللہ پویگیس تاسو ذلونا توبی تا دیر ماهی لشی نو بس توبه و باسه وین تزوار آلی او کتاس دی پیغمبر سرزور کواه نو دا سرزور نشه کولی ولی دا غلق خلق دی سزمکه کې دی اصاس ماننو کی فین اللہ او مولاو نو الله دا مددگار دی او جبرئیل او جبرئیل یې دی او صالح المؤمنین او سمره چې د مومنان صالحان دی ول ملائکه تو او سمره چې ملائک دی کې هغه ټول د پیغمبر په طرف دی زده په پیور کې دی پیور پیجنې متاسوبه سره مقابله وکړي شه خبره او تړې را درنکله دا نورس نه دی بیا دا سینو کوي او پیغمبر عزت او ساتیو داغه قدر احترامو کوي کني الله دا سینو کوي چوس کورپس لخر راولي دا مولاجیون خنځه ول ملائکۃ بعد ذالک ظهیر <تصفح> املائک پس دینه ټول دی پیغمبر امداد کوي اسا ربو ان تلقکونا نزده ده رب ده پیغمبر کچرد ده طلاق ورکی دی بیبیان لکنه نا اللہ بس چلو کی این یبدی لہو بدل کې ورکی دل را ازواجن دیری بیبیانه خیرم من کننا جستاسو نبغوری اے بیبیانو مسلمات مسلمانان بایی دیری پا بند بایی دمانزاو دا سو دروجو دراؤو مومنات مومنانی بای عقیده بے سئی زیارتن یا دابا نی قانتات ناجزی که ان کی بای کالی و جامعی و دابا نگوالی تا عبادت ار وقت کی با اللہ تا تو بایستن کی بای عابدات عبادت گزاری بای سائحات روجین ان کی بای و عبکارا کنڈی با ام پکی اے پیغلی با ام پکی او ګور هغه نور څوک نه دي دا الله چې کوم صفاتو نه وکړو نو هغه ټول په دی کې موجود دی په حفصه کې او پای شه کې او په زینب کې او په مسلمه کې او په میمونہ کې او په چې څومره د پیغمبر بيبيانو ټول دغه وی کنه دې مسلمانات مومنات دا تایبات دی کې او ښا ته الله شاندنو او مهو یې رول یې مانځ کې څه خبره مبرنيش تا دلاسه کار دچنوري ولا ګوري خو ده وي ورولي په دې باندې چې داسې وي داسې وي غیله فکر پیدا شو اڼظار یې زغلو چې دا وسوکی امنز کې غوم دیبل سوک نه وي يا يلذین امنو ایمانو ولو قن بصکم فلزاننهم بچ کې واهلیکم د خپل اهلهم بچ کې ناراں دور د جهنم نه وقودها الناس والحجاره وخشاك داغي خلق دی او غټی دی علیہ ملائکۃ الغلاظون شدادون غریباندی شوقیداران دی سکیورٹی ګاٹ وله سوق دی دا چی ندی چیزی ته ویلی چې ګور غل راش نو دزونه کوي نه له ک ساتې سره چې دز کوي دیتا ساجت نه هغه ملائک دی غلاظون ډېر سخت دي په طبيعت کې توبه سخت طبيعت غلازن شدادن ډېر मजबूती دي په زور او طاقت کې لا ياسون الله ما امرهم خلاف نو کې دا الله نه و او طويل دي ما يمرون او هغه کار کوي چې دي ته حکم کول شي نلوي د دې نزانم بچکه خپل اهل هم بچکه نذيب اسنګ بچکی راکاګي به نه قران ته وایې بس چې قران دی وی په نه دې تا د وور نه بچ کو د جانم نه بچ کو د غی ملائکو نه دې بچ کو چې دا ذکر وکړه دی بچ کول دي چې قران نه نراولینو خپل په سر باندې ورسره دا غو دی ی اولاد سره مینا نشتا نه دا دې مطلب دی چې زی دې ور ته و یا ایو الذین کفروا اے کافرانو لا تاسو ذرې یم نن عذرنه مکاې قیامت کې به تاسو نن د بانور وزن نه انما تجزا نما کنتم تعملون تاسو له سزا درکول شی دا غی عملی چې تاسو کړیو یا ایو الذین امنوا ایمان والا او توبو اله الله توبہ تنصحا توبہ با سلات خدا څخه توبه چې خالص پریشتي اي چې بیا عمل نه کنه ها اسا ربكم مزيد رب تاسو ايو کفرانكم سيئاتكم چې لری کې تاسو نه ګناونه او داخلي کې تاسو لارو جنتو نتا چې بيغي بلان دي دا نهرونه يوم لا يخزلن نبيا دا غرزه چې چېرې بال لارسوانه کې خپل پیغمبر او کسان چې مؤمنان دي د سران نورهم هم یاسا نه دي ومانیم رناگانې ددي به منډې و د مته او ددي خی طرفته یا پولونه او به ربنایم لنا نوورنا بهمونږ سره دا رنا همهې ش ساې پلی پهلهبور منافقان وړی شوي که نه توهیارش شو د به کلهمونږ سره دا رهې ش ساې وَغْفِرْ لَنَا بَخْنَوْكِ مُنْتَعَ بِشَكَتْتَ فَارْسَ بَانِدِ قُدْرَتْ وَالَيِمْ اخیر کی ترغیب جہاد تا او دو مثال ذکر کئی یا ایوه النبی جاید الکفار والمنافقین اے پیغمبر پاک جہاد کو کا و کافران و سرا پا تورا منافقانو سرا پا جبا پا سختے سرا وغل ظالم سختی کو و پا دیبان دی او زید د جهنم دی ډیر بزې راتلودې دا مثال بیانې الله زدید پاره اول مثال نو کافرانو ده پاره چې کفر درکې نو کستا مرګرته یا اوستارښتا اوستخپل ولی د ډیر لوی انسان سره یې هو په غنشي خلاصې دی خپل عمل واخلاصې نګوري پیغمبران دی لوط عليه السلام نوح عليه السلام پیغمبران دی عظیم الشان او خپل خزي کافرانی دي نا خزي به خپل ز تزي دي به خپل ز تزي دي به جنت ته دي او به جہنم ته دي نو له ذیذ برکت ولا سفایدا ور نکلا هغه ډیر پیغمبر هډیر بار کثی کنه نو ذیذ برکت چدي وي چې د پلاني په برکت او د پلاني په برکت نو د دې پیغمبرانو په برکت باندې غي خلاص نشوي نو لوی دا خپل برکت خلاصيږي د بل چا په برکت نشي خلاصي ورب الله وصلی کفر كفروا راتنو حو امرا تلود بیان کړل الله مثال کافرانو ده پارا د خزيد نوح علی السلام او د خزيد لوث علی السلام کانتا تحت عبدین من عبادنا ویدا ضوالا پنیکا ذ بندیاں نو زمون کی دوه دو بندیاں نو کی زمون ذ بندیاں نا صالحین چ پیغمبرانو وخاناتا اوما ذ ضوالو سر خیناتو کو ایمان پیران اول ک انداغٹ خینات نہ دے فلم یغنیع عنهما من اللایشیان ذ ضوالو پیغمبرانو نکل خلاص نکڑے اخپل خلاص نکڑے زرا وقیلت خل النار مات داخلین او ویل شو چې زه جهنم تا د نور و خلق سره چې کافران دي تاسو مې نه بس سفیدا ویل او نشو کنه دا چې بغیر د خپل ایمان او عملنا خلاصې نشته د بل چا په ک خلاصې وی نداء ګروه تا اته مثال بیانې اگه ده مومنان ده پارده مومنان ازان تا مومنان مسلمانان وئی اوه کارون آغا کئی چې نوچه تا پوسته نوکه یروی مجبوره ما او حکم زوره ما لار رابان زوره ورده رو رابان زوره ورده اوه سیٹ زوره ورده مانزه تا من ته حضرت آسیه حال وګوره هغه فرعون په نکاح کې وا ولیکن فرعون هغه خپل ایمان نه او خپل زینه خپل عمل نه و اړولې نو څه مجبورې کاغه وا خدا رب الله وصلی للذین آمنوا را تفران بیان کړل د الله مثال د مؤمنانو لپاره د بیبی د فرعون اذقالته رب ابني لي عندك بيتا في الجنه کله چې وی وی چې اره به زمما جوړ کمال رضانسره یو کور په جنت کې زمما د فرعون کور نه دی پکاره مال کور جوړ کزان سره په جنت کې عندک او ما خلاص کړه نه او دې د عبادت عمل نه خلاص کمال دې قوم ظالمانو تل نګورکه چرې ده د مجبوره د وژنا په 3 بار سپری خو کنه ښا دې ته هم پتاه چې په روان په مان دې زما زموږ په ایمان باندې هغه ته هم پتاه چې دا زمانه خلاف ده د موسا او د هارون مرګ لري دا, دا. زې کولې شو وسره قالا مددتی تویخه ټیک ده ګټه پکې خو ده سات نه وته په یمنه خطنه شغسته کنه هغه په خپل سالګو کې پلکورونی چې چل ته جنت کې لګیاو کور ولا جوړاو <خخخ> حدیث کې راځي او ماری عوامن ت عمران التي احسنت فرجها او دغه سي حضرت مریم لور د عمران هغه خاتون چې ډیر پاکه ساتلې واخ په لګاړه او نفخنا فی روحنا دومره پاک او چې الله وی ا ما ته نه پرداش کوله چې دې سره باندې مرګري شي نه باندې د دې مساوینو کنه ها ایوازه حضرت مریم وا چې دا غي سیال نه پیدا کیدې دنیا کې نه الله ولا پوکيو که په غریوان کې دا غي نه ایصال السلام شي د بل مساوینو کنه ها پوکيو کوم په دې کې د روح پلنا فصدقت بكلمات ربها او ذي يقين کړو په حکمونو د خپل رب باندي او کتابي او په کتابونو د خپل رب باندي من القانتين او ده دعاجزيكون كونن اغه يجزيكون کی چې نارينه نا ورو پکه قنوت زياتونو قنسين زګه صغه د جام مذاکر راوړه سورته ملک نا في قرآن دعوة يجب أن ترخير في ثبات التوحيد في أولو سوى دليل ونصر في البركات سورة مطلب دعوالنا ترخيرا في ثبات التوحيد في أولو سوى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بركتون والد أغذات بركتون ورقي خلق مخلوله انسان لم ورکي یوان ل اوبول ورکی د زمکلی ورکې اسممان ل چې د یاد کړي که نه او براکويده چې تا ته ته ده رسې تا ته ته نه خیر و رسې هغه زات چې دغ په لاسې بعد دا, دا یو دلیل دی بیا دیل ملکو چې دغ پلاس لاس کې ټوله بعد شیدس. ذو موالا کل شین قذیر الله پار سبان دی قدرت والده دا دوم دلیل دی عقلی دلیلو دی ښا عقل وې چې چې په لاس کې اختیاري نه بس دا غو سرار سینو برکت مو غو سره خیر مو غو سره یې او سو قادری نه بس برکات غو سره یې دریم الذی غزا ته خلق المتا چپه دا کلی مرغومو او ژوند هم دا زوال او وجود دي زونه دي ښا حیات وجود دي نو موت موجودی دی زکه او ته د خلکه نسبت کړې اجسوکي وجودی نمنې نبي دا خلکه معنا اندازه ده نو ښا اندازه کړې دي موت او حیات د هرچا دی یبلوکم چې ازمیختو کې پتا سوایکم احسن وعملا چې کوم یو پتا زکه ښه خيستا عملواله شو وهو العزيز الغفور اغلل ذور وروو بخشش کو ان کین دریم دلیل الذی خلق سبع سماوات طباقا اغزاد چه پیدا کړی دی واس مانو نا یو د د پاس ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت نوی نتو ومخلوق درحمان ذات کې سفرخ او نقصان کس مان دې کز مکده. فرج ال بصره نو واپس خپل نظر دې اسمان ته هل تر امن فتور ویني ته په دې کې ځو شمره زمانه او شو او زرو ته ناراضي چې کنه یره کچته دغه پکې راغلي مرامت یې شي یا رنگ خراب شوی کنه نه ها حق سنګه الله پیدا کړی سمر جیل بسوار بیا واړه وخت په نظر قراتېنی بار بار ین قلب الیک البسوار او واپس وجیتہ تنظر خپل خاصا دیر ذلیلہ اسبب که اونمومي او هو حسیر او ستړی وی دا وړو کته نشی بره په اسمان کې واللا وی نقصان پیدا نکې تم اپ مخلوق کې سلامم فنزم دلیل ول لقد زينت السماء الدنيا بمسوابيها یقینا مونږه خېستکړې د اسمان د دنیا پستورو او جعلنا رجوم للشياطين امونږه رځولي د استوري وشتون کې د پاره دا شیطانانو واطن له او عذاب السير او تیر کلې مونږ د دې د پاره عذاب د جهنم دنیا کې دا آزاد دي پستوروي شته شي او آخرت کې وللذین کفروا بربې ماذاب جهنم او خاص دا وی کساند پارچ کفر کړي په خپل روي نه شرکو نزيد پاراذاب د جهنم دی او بیسل مصویر ډیر بد زه لو اذا القوا فیها سمعوا لها کله چې ورذول شي جهنميان په جهنم کې نواب اوری د جهنم پر شقیقن غلم بذل وهی تفور او دې بداسي خټکیږي تکاذ او تمييز من الغيظ نزيدا چې وچوي د غسېنا وک تکاذ یو کنه چوي خنا کله ما اولقیا فیه فوجن هر وخت چې وردل شي په دې جهنم کې یو لخر سوالهم خزاناتها تاسو به کې د دینان خازنان د جهنم ملایکو سبووی علمیات کم نظیر تاستا سوک پنج پیره نو راغلی حق واغی بیانو کنن اگه خوارزه ترسی دلیو نو راغلی چوک یرون که حق پرستو قالو بوی بلا ولی راغلی قد جانا نظیرون راغلیو مونتا یرون که فگذبنا مونتا روغ جن که خلق ور پسیشو پیدا شریده پسادی دی نو بس مونږ روغ جن کنو وقلنا ويمون ما نزل الله من شيء لا تجي سوای دا دا الله خبر ندیم الله ندې نازل کړي دا څه کلام لکې داته چی وای قران کې دانش ته لکې داته وي پکه ګوره دا خبرې کوي ان انتم لفی ظلالن کبیر ملائکوتوي په تاسو ډېر ګمراه وای جګتم دروغ نو تاسو مګر په ډېر لوي ګمراهای وقالوا بیا وچری کې جهنميان لو كننا نسمعو او ناقلو کاش کومږه قرانه ور زده لوي او یوم د عقل نکار غستلوي ما كننا في اصحاب السعير نو مونږ بننن په جهنميانو کې نو دا دو خبر شو کنه جهنم نه چې انسان بچکی پسې یا د قران پوهه او یا چه ده اقل نکار و ځان سره چرته تما خام که سو چو کی گریوان که و گوری چه ره ده خلق چه ده وازو نکی که نا پجومات که ده بان خوارسو کوی خود ده غاری پکی بلشان ته اواز را دی اکالو نه ده غاری چه صلاة و السلام علیک خود منکلی که نشتا که دوره سوچ ده و که نمبه ده تا اللہ دایتو دا کی خوا خودی دی پا دیچه تا پویگی ما كن نافیا صاحب السائر فترفو بذنبهم هل ایقراروک کنه خپل ګناه باندې د په دنیا کې اقرار کوو د ځان توې چې د کافر ما مشرک معنی وو څه اقرار وکاو اوس خو څه फायदा نه کوي کنه پس حق لې اصحاب السائر هلاکت جهنم یانولا ان الذين يخشون ربهم بيشکا کسان چې د خپل رب بالغیبی لځلې نه دي د غصیپ ایمان راوړل دي د دې لپاره بخشش دے د ګناوونو او جر د ډیر لوی ځاملونو اشپغم واسر قولکم اوجهروبیں اے خلکو کو پټه ک خپل خبره فزلونو کی او کخکاریک انو علیمم بذات الصدور الله پوئیږي دا نه نشه پټولی پویږي په خبرو سینو باندې الا خبردار يعلم من خلق پویږي غزات چې پیدا کړی دي کنه اوس چې پیدا کولی نه پویږي پهنا یو دمانه ده اذ همین د استفهام الا يعلم من خلق ولې نو پویږي غزات چې دا ټوله دنیا پیدا کړی ده هو اللطيف الخبير هغه غزات چې پډیرو باریکو باریکو خبرو باندې پویږي او خبردار دی پارسو اوام هو اللذی جال لکم الارد زلولن اللہ او دی پارزمک آجزا تپی گردیه تپی توپو نوه تپی طبی... او غگ نکی تابدارا سنگی بقره کیویلو <تصفح> چین بقره لا زلولن او خنوه تابدارا کن او خنوه رت گردو نیوی دا خدمت م کتابدار ده فم شو فی مناکب یان نو ګرځې زې زې زمکی فوگو باندې ینه د دې لا لري چی دی کنه دا وګې دی کنه او بیا خاص کر په غرونو کې وکلو م الرزق هی او خری د دې د رزق نوم د لرزق درکې ویل نو شو رودیل لا ت بیا جون دونډه اامنتم ای تاسو داغه ذات نا په اسمان کې دی په اسمان کې دی قدرت تاغو ايخسبابكم الارض چې غر کې تاسو په زمکه کې پیدا هي تمورو زمکه به چړلي تاسو نه نوابي ام امين تمي او بچ شه د دينا داغه ذات نه چې په کې دی قدرت او عبادت تاغو چې رولي کې په تاسو باندې کاني وست عالمو ناظر دا جپویا بشه کیف نظیر چسرنگی و حال دا غیرون کی رشتی ویلو که دروغی ویلو ولقد کزدو اللذین من قبلهم یقینا دا غسی دروغ جنکلی و اخی خلقو جمخ که دین و پیغمبران فکیف کانو نکیر نبی اصرنگی شد ما عذاب اغیلران اتم اولم یرو علت تحریف قوم ای دینه گوری دی مارغانو تا چی دا پاس دینه دی سواف پاتن کل صف جوڑ کی پا هواکی سم لکه دا منزه پشانتی و او کل زر ما ترامات کی اروان را روانی ولی منز که منز چوشی نویا خلق زکا سپونا ما ترامات شی دا مارغان پا هواکی گور دا شکل جوڑی سواف پاتن و صفونا تلون کی دی او ما تلون کی دی ما یم سکونا اللہ الرحمن ندی ٹینکلی دی لر پہواکی مگر رحمان ذاتو او بیشک هغه پارس باندی لی دنکے دیم ام امن حاض اللذی هو جند لکم سوک دی آغا ذاتو چه غستا سلخ کرشی ینسرو کم من دون الرحمن تاسر امدادو کی بغیر در رحمان ذاتنا ان الکافرون لا فی غرور و نذی کافر ان مگر په دوکا کی امن ہا ذالذی ای سوک دے غزا تو یرزقکم چہ غتا سلہ رزق دار کی ان امس کر رزق ک اللہ پر رزق بند کی سوک سٹیدہ سی چیر رزق دار کی دل سر ک شی کی او پر نفرت کی دل اپا من یمشی مکباً علی وجهی احدا ایا حقا بدبخت و ناشکر انسان چروان دے نولتروان دے سر کتا دے اخپی پی بردی مکباً علی وجهی پا مخبان دے احدا نو دے بور سیخ پل منزلتا اما من یمشی صویعن علی سرات مستقيم. او اغسوکو چروان دے برابر پلار نیغیم تا دا مشرکو دا موحد حال اوپو قل هو الذي انشاكم نہم الله غزا ته جتا پیدا کړې او در کرتا سو لغو غونه او سترګي او زړه زړه نا قليل ما تشكرون ډېر لګ دي په تاسو کې تابعداري کونکي قل هو الذي ذراكم لسم الله غزا ته پیدا کړې پس موکا کې او دي الله توبيه جمع کړی شي وَيَقُولُونَ أَوَائِدِ مَتَازَ الْوَادُ كَلَبِيدَ الْقِيَامَةِ كَجَرَيْتَ أَثَرِ شْتِينٍ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ يُعْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِلْمَ اللَّٰهِ سَرِيعًا وَإِنَّمَا النَّذِيرُ مُبِينٌ بِشَكَّذَ خَوْيرُونَ كَمْ كَارَا فَلَمَّا رَأَوْا زُلْفَةً كَلِّئِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَرِنِزْدِيدَ خِلْزَانًا سِيءَتْ وُجُوهُ تک تور بشی مخوند کافرانو او دیر بدرنگ بشي او بویل شي اللذی داغا قیامت تے کنتم بیهی تد داغون چی تاسو تلوار کوله چې کلب ای قل عرائی تم تا خبر راکین احل کنی اللہ کچری الله داسی را دو کی چی ماں مڑ کئی وماما یاسوک چی ماں سر دی چی تاسوارو خیری کوایکا او رحمانايا رحم کوي په مونږ باندې داغه خواحاله کاغه زمونږ د موت اراده وکي او کازمونږ د خیر اراده وکي زمونږه خدا عقیده چې بس ارسکولي شي زمونږ هیڅ اختیار نشته وه یو کافرانو تاسو نه تاسو کومه چې تاسو له بل الله نه سوک پناذر کئ سوکشته همي جیرل کافری ناسوک دي چې پنابور کې کافرانو لره تاذاب دردناک نه قل هو الرحمن وآمن النبي وعلی توکلنا اوای وتا چې زمون خو بل سوک نشتا الله دغه رحمان ذات چې موږ په ایمان راوړل او په غ باندې او تیمات کوم او ستعلمو نازره چې پویه بشه من هو فی ظلال مبین سوک د بخاره گم راه قل اراي تم یولسم وای خبر راکې ان اسبحاما وکم غاورن کله وګرزی وبستا سو دوبي ومیا تی کوم بما ایم عین څوک دې چې بیا و تاسو لداو بخوگیره ولی چې ضرورت خو دې ته کنه د دین امره هر نعمت ته الله وی ښا دا یوځو بنے ا دی انسان ته وی چې هر نعمت خو اخلم څوک به در کې دلہ استاد سترګو دا نظر واخلم خپل نو څوک دې فهمیا تي کوم استاد غوګونو دا اورېدو طاقت وا خپل استاد خبرو دا طاقت وا دا ټول نعمتونه دي نو څوک به درکې دلہ قلم هر کله چې مخ کی صورت کې دا وځ کر شو پيول وسو دلیلونو سره چې تبارک الذی بیده الملک اختیارات تعالی ذی اسوره قلم کی ہوئی دا مسلو اورسوی دی خلق تا ځکه بغیر د دینه نجات نشته او که څوک نمنی الله وی غیزه تخیم کنه ها اومه ته معلوم دی او بیا تخویب دنیاوی ذکر کی په هلاک د باغوالو اواخر کی بیا ترغیب دی بسم الله الرحمن الرحیم نون اللہ پوئی پمانا پو دو دی والقلم گوا قلم د هرچا قلم که قلم دو انبیاءو دی که قلم دو مفسرینو دی که قلم دو محدثینو دی که دو فقہاو دی که دو مورخینو دی که قلم د حساب کتاب والا و خلقو دی چې قلم و طویلشی نا گوا دی و ما استرون اواغا چی دا خلق لیکل کوي دا پسوګوي دا ټول ما ان نعمت ربک ابي مجنون ني توي پیغمبره په نعمت تخپل لفسرا لي وني دا ټول ستاسو صداقت او ستاسو عقل مندګو عادي کدي تا تم جنون وي کدي مها پکيګا اب ايشګه پار اجر دے به حساب وين كلا لا خلق عظيم او ویشکت پوذرونو خوینو باندې الله پیدا کړي ډیر درانه خوونه لا لا خلق اعظم او حضرت عائشہ ته پوښتيو چیرې د پیغمبر اخلاق څنګه وو چې الله وی دا غي وتوي قران ګوره کنه اخلقه القرآن دا غا اخلاق قران دی بس چې قران کې ګورین دا د غا اخلاق دی پس اتو بصرو ویبصرو نا تب ام اوی نیخ پل انجام چل اللہ بتا کامیاب کی او دی بر اسوا کی بی ایکم المفتون چپکم یو پوری لیوان توب دے مفتون مفعول پانا مصدر سر دے اِن ربکا وعالمو بیشک ربستا خپوئی گی پاغا چاچی گمراکی گی دلار دلانا او خپوئی گی پلار مندن کو فلا توئل المكذبين تبدا دې دغه جنو خبره بالکل نه معنی هاو لذي سویتاته بس د دې ټول مطلب دا دی چې دې دا بیان بس کی دا خبره بس کی دا دعوت فری دی ادا مطلب ده ودو لو تذهنوا فيذهنون دا کفران ډیر ارمان کوي چې په پیغمبره کتلو کوټې نرم شوي ندی بډیر نرم شي لو ته دهنه او دهن تیل توي تیل او کله کې اوس څه شي نرمایی نو بغیر د تیلونو نه نروي کنه چې په تیلي مالش کې مالش کې نو هغه داسې پوس شي نرم شي مطلب دا الله چدا کافرانو تاله تیل لګئی مالش کوي چې دې لوټی نرم شي نرم شي او دې دا خبر افریزي چې لاتمناتو نو مونږ به مو ور سره ډیر رانیز دی شو فایذینو ریبډیر رانیز دی شي تاسو او ډیر زې به پرې خپل خبري به پرې ځا ولا تتویک لحلّا تو ته کوله حلا فیمهینن ته بچری خبره نمنه قسم خورم کی محین انچس پک دیں هم مازن عیبون لٹی د خلقو طول روز د خلقو پا عیبون پس گرزی مشایم مش بنامی من تلل کئی پچو غلی سرا تاثر بکین آخبر بالتو سی آخذین ابتال روڑی مشایم مش بنامی من تلل کئی په غلی سرا من نائل لیل خیر من اکن د دی توحید موتا دن ده حد نولی دنکه ده اسیم او دیر گنانگارم ده عطلن سپور خوله ده خوله دیر سپوره ده بد اخلاقه ده, ده بعد ذالک زنیم او دیر طول عیوب و نفسه زنیم لیاری نشتا حرامی ده وی کنن دسو لس سیبطونه دلته ذکر الاولی ارسو کیو په پیغمبر پرس لګی دلیو چې دی وزا د خپل خبره نه اړوم ما اړوم او ځان ته ډیر لوی سړی وی ډیر ان کان نظام مالین دا زکات چې دی مالدار دی مالی ډیر دی زامنی ډیر دی عزت الله علی آیاتنا کله چې لوستل شي په د آیاتو زمونږه قالا ساتیر الاولین وی داو کې سید پخوانو سناسم هو علل خرتم الله یزبذل تاغ ور کومه په خالتم باندې خالتم خو دې انسان نه خرتم نامه شوند حضرت شیخ ویلهم خدا سره له بیا وې چې د په جنگ کې لګې زلې او په دې خله باندې ذکا الله خبر رشتیا کڑکن انا بلاؤنا کما بلاؤنا صحاب الجنہ منگا زمیخ کڑی دی پدی باندی سنگ چا زمیخ تم کڑیو پاغی باغ والاو چی پخوا زمانہ کې یو سڑیو ډیر نیک عملہ او باغی ایو چی باغ بے کٹ کو جو اعلان بے او غریبانو تا نووس چری ورا له نو هغه سرباغي او ته ځان له پکې چرته په شاس راوړلو را ورځ سرباغي اور چې زما نه راورسې دنوی راکو زموږ د پلانونه پوي دو ټول مالیه تبا کړې دې از موږ نه په څوک څوي نه ښا تامه نو خياري کنه ها نو او دماش و راوکل چې باغ به پریکو پوچی باندې آدم خبر نشي غواړې ښا از اقسمو قسمونه وکړو لا اسرمنها چې باغ بکټکو مصبيحين پښمنی ماله صبا دي توي ښا ولا استسنون وګوره الحمدلله نوې ان شاء الله نوې کلمہ پکېړوونه نو چې نو پکې نالله وی باغ ته وګوره فتوافع عليہ طائف ومربیکہ توافو که پاغی بانده یو عذاب دربستانا توافو کوي چه سمی راگیر که کنخا توافو عذاب پی راگه وهم ناییمون عدی و دو فاس باحت کس وری ناغباق داستی شو چه تاوی جدا خو کٹ شوی ده چه کٹ کلی ده ایس پا کنو خا فتناده و مصبحی نادی وازو نشو رو کلیو بلتا پو وخد سباکی اوارو نیوتا کول چرا پاسه کنا انقذوا علی حرثکم چه سبا کوبا په پټی باندې غوره ان کنتم سواری وینکتاسو باغ پری کون کیه فنتلقون روان شو اوم یتخافتونا خبره کولی پټی پټی چه سوګوان اوری چرتا سو خبر نشي او خبره سوی دغه د ظلم خبره وی الله یذفلن الیوم علیکم چه چرې غوره داخل نشي دی باغتا نن روزه په تاسو باندې مسكين جنن مسكين رانی سيواره خا ټول ماري خوللي یو تبا کړيو دي مسكينانو زمونګه وقدوا علی ہر ذن قادرین او کامیاب شو په د خپل کار کې خپل کار سو چې فقرا مسکینان منی کې او ګرځ ذل پمنه کوله د مسکینانو باندې قدرت والا ولن ما را او هکل چوي کاتو بارتا نو بار نو قالو ان الظالون مونږ خلار خطا کړ جوړه وجه یو قات نو وی بل نهنو محرومون ننا دار نه خطا شي وي خمونږ محرومه شو مونږ قال اوستهم او غ اقل من په دې کې الما قل لك ما نويل تاسو ته چې وره کليمه او تاسو بلکل نوی نوی لما تاسو تاچ لو لا تصبحون ولد اللہ حمد و صنع نکویم ایرشیویو کرنا ایرشیو نسر کاف کیویدو چو وزک رب کا اعزان سیتا خیر دیچی ایرشیو ایرشیو بیادی کل آیات شنوائن و خوادی تا آیات شو نوو سیوووی قالو او سبحان ربنا فاک رب ضمونگا انا کننا زوالیمین یقینن چه مونگ دیر لئے ظلم کرده زان سرا فاقبل بعضم علا بعضی تلاوامون مخامخشو بعضی بعضو تا یو بوی تا داسوی بل بوی یو بلی ملامتا کاؤخا قالو بیا طولو یاوی لنا این نا کننا تواغین افسوس ته مونگ لرا مونگ دیر سر کشی کرده دا اگا پلار خو مونگ دیر و خیارو ہو آو زان لئے دا آخرت از موږ خپل د آخرت شوو نه د دنیا شو. اسره ربو نایبد لنا خیرا منها خو بیا هم زموږ خپل رب ته امید شته. امید دې زموږ خپل رب ته چې بدل کې برخه کې موږ له بهتر د دینه باغ ان الى ربنا راغبوون ځکه خپل رب ته رجوع کړی دا موږ خپل غلطي منلې دا الله ای چې دغه برکوا خپل غلطي ومنه نبی اعظم خواحضرت توغور کناخه او وذیرینوې چې الله ولنه باغ ورکو ها دا چې باغ چې د انګور غيو زوم پکنو هغه باقچرې نشوولېنو اس با په نشو بنه شوولې دومره درون بوکنه ځکه بریشتیا توباوېست کنه توبته نسو حادثه تو وی کنه کذالک العذاب دا عذاب د لا په دنیا کې دی او عذاب د اخرت خډیر لوي کاش کو د خلق کوې دې إن للمتقين إن دربهم جنة النائية إن بشكا متقين دربهم دربهم لبسهم يو جنة نا دير جنة ناية در نعمتنا نمتقين وي بيا بيا نو نور خبشو نو خلق بولا تصلح ورقل استاذانو لذلك من نو نادي اسل جائعي نلاوين ها افنج المسلمين ولكن عندما يجب المسلمان والمجرمان يوشان كومان ماذا يوشان؟ ما لكم فتحكم ونصد تالوراسب بدا فائسة لكوين تصرص دلل لدي ماذا يوشان دي؟ ام لكم كتاب في تدرسون دلل خو كتابي کنا ناستاؤدو پارا كتاب شتا دي چه باقي كه درسونا كوين ان لكم في لما جری کدا خبر راغلی دا خبره طرفنا شیخ القاستاذ پاره پدی کی هغه الله جلاله ان لكم فی لما تحیرون چستا و پاره پدی کتاب کی هغه سدی چستا سوخخی املکم ایمان علی نابلغۃ الیوملقیامه چموږ د سره وا دی کړی دی هغه وا دی چې هغه برسې تر قیامته پورې چې موږ تاسو له جنت تر کوو موږ تاسو بالکل جهنم تنبوزو دا وا دی الله چې سره کړی انلکم لما تحکمون بشګه استاوده پارو پدیب کې هغه سودی پدی کتاب کې چې ستاسو په فیصلې ناوب الله تمنزوری نا دا ټول زواجر دي کتاب کې داسې خبرې نه یې چې الله کتابي هغه کتاب اندخ وقا نه یې صلهم تپوسو ک دین ایوم بذالک زایم چې کوم یو د دې په دې خبره زي موارده چې ریواله جنت تپوزی سرد شرک او کفر نه عملهم شرکاء یا عزیز پار شرکان دی فلیاتوب شرکایم نرا دیول یو خپل مددګاران کچری دې رښتینی نویم يومًا باغروت باندې یوک شوان ساکن چې د دېره hebat تو یې نه وخلق پنسی برابر کړی hebat چې راشي کندم انسان عادت دای د قیامت hebat یادې پر بندي وکړی شي پانډه و یداون له سجودې یو دعوت ور کړی شي سجدی تا چې و سجدہ کوي الله تا فلا یستتویون دې بقې قوت به کنا دا غو دنیا کې الله او الذی ملکه دا سپرینګ اچولیو چې روکو کوه و اسجده کوا ارض بکول شي او قیامت کې به عمل دا به دانډ شي سیخ به شي دی ډیر کوشش کړي اگر څوک بیا نو راپری ووځي چې روکو کوي نو راغرب چې راپری ووځي وروکو بنشي کوله اسجده بنشي کوله ولا استطيعون خاصه اب سوارم راوتی وسترګی دي د ذلتنا تره قوم ذله رسې ذل وی دي و ذلته او رسواي وقت کان یو دعون اله او دی په دنیا کې چې دی تباواز وکړې شو چې حي على الصلاه معنی لرشه دا دعوت نه سجدي تا قوم سالمون ادي روغ موټو څوک به په غټن استو څوک به داواز په لارګین استو څوک به په پټوارې نه استو ان راتل کنه قوم موټو نلای یوسف واش ادی پوشه فزرنیم فریدا مال را او من یو کذیو به از حدیث او خلق کوجه درو جنکی دا قران سنستدری جو من حیس الای علمون زر انسم دی لرا خو پداما دما پداس طریقہ چې دی پوونه شي وکوم انا کپوشو تو بابو باس ولای ز زما عذاب د کنه ها تنو انسان بس دا سه په سرکښې او په ماشه لوفرې کې رواني چې دې په لاړو مخکې نه کنه ا دې کې आवाज وشي وي سالورم چت نه راپريو ته تو به تسمنوشې کنه قسم عذابونه دي الله ایت مونږ او ساتي و ام لي لا ومهلت وركم دي له دنیا کې ان کې زماتين يقنن زماني ول محکم دي ام تسألوهم عجرا تر دین اسو غوختی دی سمال دولت و مزدوری فهم من مغرم مسقلون چدید آغی دا تاوان ندرانو شوی دی امین دوم الغیبو فهم یکتبون یا سر علم د غیبو چلی کل کئی چد موند پارا براعت او اخلاسی د قیامت کی پس بیرله حکمر اب بیکه صبر کا فیصله درف قلتا ولا تكن کا صاحب الحوت امکهګه پسند صاحب دمئی اذنا ذا وهو مکذوم کله چې واز یو کله تام او دې ډیر غم جن دمئی پهګهړه کې وکړه چلا اله الا انت سبحانك انی کنت من لولا انتدارکو نعمتومیر ربی کنه وی مون ته دل راه نعمت تخپل رب آرائی، نو دا نو بی زبیل عراي نو ټیک د دې بده مې د ګېډه نراوته و ملامتیان نو خونو بچوي ښه او چې کله کلیمې وې نو بس الله بچقدر سره او هو مذموم او دې با ځان ته ډیر ملامتو د الله طرف نبا ډیر ګننګارو هو ذلیک کلمی دومره برکت ته نو فجتباه ربوه رانزیک دل را رب په زبان سرا وجهالو من الصالحین وی ګرځاو د کامیاب خلقونه وین کا ویاکاذ الذین کفرو تسلی د پیغمبرتا چتابان دی کافرانو قسمه قسم تجربه وکړي قسمه قسم تجربه ښا پتاته سنشي ویلې الله تعالی ساتیکا نہا تغه هر بنده سردا الله او عددہ چې تا قید صحیح کا تیمن او توکل په مضبوط کا انته دې خلخ پورې وخاندې اندې کا پھران ودا چلکاو 파ربو کېدا یو قاعده و چې نظر باس خلق پکې ډېرو ناغیو بنده پر ٹوپک نو آجو او نظر باز باؤ نگ بخپلی بی چه تا قار کی دو نسترگی بی پتی کلیو بی گندلی دیر اروازی نو بیا چه چه تا بی قار کی نو پاغه به اخکار اکلی نو با آبا پزاکی ناستو حلاک باشو او چا به دو زند پارا او او تا بیوی چه زما د پرداس یوکا داساله دا, دا, دا ما دښمن دي او عزت نخلا سيګما نو ته په د باندې سترګي کولاوکا نو باو یې کولاو نو پیغمبر ته امدا سي کړی خو یې نشو دې نظر بعضو خلکو یو دمان نه ده وان یک از الذین کفرون زدید کافران لیزلیقونکا جو حیث الراء ابساره ام پخپل سترګو سره اځه ماناده دا, دا. چې تاسو داسې سترګې راځئ چې په اوساکي چې ته وې خوري می لوی زليقونک غورزې په خپل سترګو سره دمره تبدغوري لمما سمعوا الذکر کله چې واوري دی قران او یقولون اواي انه لمجنون چې دا پیغمبر خامخالی ونی او ته په دې باندې دی. پریشان کیږې نه صبر وکې فسبرز وما ولى ذكر للعالمين او ليس ذا القران مگر ذكر او pand parad makhlukatum صبح خير وقت شروع کو وہ